Стрельци украински Зворо Ами, тан, ами нашо славно Украину Ей, весели мо Във украинското радио Спирка трета в това пътуване до Киев и назад от което искам да ви направя част Радиото, което днес е сграда и на телевизията в Киев Ето защо, казва Олена Ремковска журналистка от Украинската обществена Медия. <съпът> platform, <съптъл> ние, които работихме като телевизионен канал и дигиталният ни отдел, дигиталните ни платформи, ние работихме в отделна сграда. Различно от тази. Но защото в началото на пълномащабната военна инвазия телевизионната кула тук от среща, където се помещаваше телевизията, беше бомбардирана от руснаците. Трябваше да преместим юзрума и офисите ни тук. А тази сграда беше само на радиото. Но сега всички сме тук. И в една сграда, а иначе в Украина, обществените радио и телевизия са в една и съща медийна компания. Както можете да се досетите, има различни проблеми. Единият е, че някои от нашите регионални клонове бяха или все още са под окупация. Нашият херсонски регионален канал вече за щастие не е окупиран. Това е страхотно. Някои от клоновете ни, регионалните телевизионни радиостанции в източната част на Украина, са все още под окупация. Атаките срещу телевизионните кули в Киев, Харков, Ровно, Виница потвърждават думите на украинския министр на културата и информационната политика Олександър Каченко пред френския вестник Люмонт, че, цитирам, телевизията е приоритетна цел за руснаците и когато руснаците превземат някой град, те винаги започват с прекъсване на украинската телевизия и замяната и със свои мрежи, още преди да превземат административно сградите. Друг проблем е това, че руснаците заглушават сателитния сигнал Така че до тази част от Украина, която е близо до фронтовата линия, трудно стига нашето излъчване Проблем е, че не само телевизионната кула в Киев беше бомбардирана, но и други телевизионни кули на територията на Украина бяха бомбардирани това затруднява работата ни, но ние се опитваме да решим този проблем и част от моите колеги се преместиха в Западна Украина и продължиха да работят оттам. Другото затруднение е, че не сме в нашите си офиси и всички сме тук, сега в сградата на радиото като в дядовата ръкавичка, в атмосферата на някогашните радиомагнетофонни ленти, която никога не си отива, радиостудията, добре звукоизолирани с двойни стени, и разбира се, нововъведението във всяка украинска обществена сграда. Добре означеният път към бомбоубежището. Въоръжена съм с наученото от френския вестник Люмонт от преди да се озуба в сградата на украинската обществена медия. Заглавието казва много. Трудният баланс между военната цензура и плурализма на идеите в украинската телевизия. Оттам знам, че примерно редакциите трябва да изчакат 4 часа минимум преди да излъчат снимки на руски удари, за да не помогнат на врага да коригират целта си. За моя изненада Олена повдига сама този въпрос. Интересен е въпросът дали има военна цензура, защото ние работим в условията на Закона за военно положение и сме до някъде ограничени в това, което можем да кажем. Примерно за движението на нашите военни формирования или пък за резултатите от бомбардировките. Има изисквания, с които трябва като журналисти да се съобразяваме. Примерно, не е разумно да показваме точно местата, където са паднали ракети или отломки. В смисъл, не трябва да показваме тези места по начин, който може да помогне на руснаците да разберат точно къде са стигнали ракетите им или къде са били свалени. Когато си далече от ракетен обстрел, седнал спокойно на дивана си и когато наблюдаваш новините от военните действия в Украина по телевизията, едва ли си даваш сметка за логиката на тази военна цензура. Когато обаче си там и чуваш сигнала за тревога, си малко по-склонен да разбереш логиката на цензурата. Не е сигурно колко точни са руските ракети, дали стигат точно в целта, която искат да поразят или улучват нещо друго. Знаем, че удалят жилищни сгради, нещо недопустимо в на войната. Загиват цивилни хора. Тогава разбираш, защо е по-смислено да показваш кадри, от които не си личи мястото. А смисълът по време на война... Ех, смисълът. Какво друго, освен да няма твърде много жертви? Така че има причини за този тип военна цензура. Но разбира се, това става проблеми, особено при някои чуждестранни журналисти. Те не винаги следват тези правила. И това може да се окаже проблем. Те показват каквото решат, а може да има последствия. И много рядко се стига до това украинските власти да прекратят акредитацията на някоя чужда медия. И за затова понякога украинските журналисти се чувстват по-ограничени от чуждестранните, защото чуждестранните медии могат да покажат каквото си искат, а украинските не могат. Дори и да се спомене квартала без кадри, които могат да покажат под какъв ъгъл ракетата е поразила съответната сграда. Преди време имахме такъв казус. Колега беше написал, че системата за противовъздушно отбрана Пейтриот е свалила руска ракета от типа Кинжал над Киев. Украинските военно-въздушни сили отрекоха. Казаха, това не е вярно. Не сме свалили Кинжал. А пък няколко дни по-късно признаха, че са свалили ракета Кинжал. Доколкото разбрах от комуникацията ми с тях, те не искат по този начин да бъде идентифицирано мястото, на което ПВО системата е действала. И разбира се, след тази публикация, вероятно, е имало предислокация на ПВО системата. Доколко това променя същността на новините, е също въпрос, на който отговаря журналистката Олена. Така, че тази военна цензура се трансформира през последната година. Понякога правят така, че е по-лесно за украинските журналисти да работят на терен. Понякога става по-трудно, особено по фронтовата линия. Имаше проблеми, защото военните направиха различни режими на достъп в различните зони около фронта. Това е проблем, защото украинските журналисти искат да имат достъп до мястото на действията. Не искаме да стане така, че след края на войната най-ключовите кадри в аудио и видео да са само на чуждестранните журналисти. Има и друго. Обединеният новинарски канал Маратон между основните телевизии. Обществената плюс основните частни телевизии. Олена Ремовска, продължава сега основните телевизии се обединиха с цел да излъчват 24-7 новинарска програма, т.е. в нещо като телевизионен новинарски маратон. Това е интересна, специфична структура и идея. Като на практика това са 6 телевизии. Повечето от тях са комерциални, частни телевизии, плюс една обществена телевизия и телевизията, която преди това излъчваше парламента. Те след началото на войната от 24 февруари и 22 решиха да се обединят и да излъчват едно и също съдържание. Логиката е да се централизира информацията, да не се губи времето основно на военните структури за техните медийни изяви и да се облегчи медийната продукция. Само, че не мислете, че това минава без дискусии и вътре в самите медии. В крайна сметка, знак за здравословна медийна среда. Този формат е причина за разгорещени дискусии. Става се въпросът – полезно ли е това? Някои украински журналисти и западни журналистически партньори се питат дали това може да се използва в някакъв политически интерес. Но това беше създадено в самото начало като канал, източник на проверена информация, по случващото се в Киев и в цяла Украина. Как се прави това на практика, пита Молена. За да си го представите нагледно, ние си имаме наш екип от телевизионни журналисти, които котвят единият 6-часов блок, 3 или 4 пъти седмично. И така, заедно с другите телевизионни канали се създава тази 24-часова новинарска програма като споделен продукт. Любопитно е, чия идея е това обединено новинарско предаване «Маратонът, излъчван едновременно по всички телевизии». Доколкото аз знам, това е съвместна идея на Министерството на информацията и културата и президентството, т.е. кабинета на Зеленски, като са участвали представители на някои от медийните групи, защото в началото на пълномащабната война на Русия срещу Украина Наистина не беше много ясно как точно ще работят информационните медии. И примерно дали ще показват своите други неновинарски предавания. Например, шоу предавания или забавни предавания. И изобщо колко адекватно ще е това. А пък всеки един отделен телевизионен канал, телевизия, не винаги е в състояние да осигури 24/7 новинарско съдържание. Всички, които работят в новините за телевизия, знаят добре това. Затова и медиите се включиха в това и мисля, че първите три месеца наистина беше добър модел като източник на информация. Но след известно време започнаха дискусии. Трябва ли да е точно такъв централизиран модел на информация в Украина? Някои от телевизиите започнаха да се връщат към своите програми, но все още този маратон съществува и все още не е ясно как ще се трансформира и до кога ще съществува този модел. Частните телевизии са стимулирани да участват в този ротационен формат от допълнително обществено финансиране. Украинското обществено радио и телевизия се финансира от държавния бюджет, а не от такса, както е примерно BBC, споделят колегите от медията. Всяка година парламентаристите имат различни идеи за това какъв бюджет да отпуснат на обществената телевизия и радио на Украина. В това приликите с България будат очи. Как и обаче въпроса с безпристрастността по време на война, защото знаем кое е най-разпространеното медийно клише че в война истината умира първа. Украинската обществена медия в рамките на този формат 24.7, Обединено винарски маратон, се стреми да е много безпристрастна в своите 6-часови отрязаци. Като задължително, дава трибуна на различните политически позиции и възгледи в украинското общество и на експерти с различни политически гледни точки. Това не се прави от различните телевизии, които участват в този формат. Но ние, като обществена медия, сме длъжни да го правим. Координират ли тези шест телевизии списък на гости? Всъщност, по-скоро не, отговаря Олена и дава пример. Понякога се случва и някоя телевизия да успява да направи интервю с много важен човек. Не знам какъв пример да дам, да речем президента Зеленест, а да няма ангажимент към отрязък. И понякога предлагат ние да го излъчим в нашия отрязък, защото примерно интервюто ще остарее докато той е техния ред в маратона. Но доколкото знам, това са много редки случаи. Съвпадението на различни интервюта с едно и също лице в рамките на седмица с ключови представители на възда не е толкова голям проблем, защото... Идеята е, че зрителят не гледа 24 часа седемни в седмицата този новинарски маратон. Така че това ще са различни аудитории в различен момент от деня, в различен ден. Разбирам въпроса ви, но това не е най-големият проблем, който имаме. А кой е той? Кой е най-големият проблем пред украинските ни колеги? По-лесно ли е за големите международни медии да стигнат до интервю, примерно, с президента на Украина Зеленски, отколкото за украинските им колеги? Влиза ли това състезание в списъка с проблеми пред украинските колеги? This... Това е добър въпрос, защото е повод за много дискусии. Ние често се чувстваме като втора класа журналисти за украинските власти. Не знам дали вие го забелязвате, но обикновено наистина президента Целенски първо дава интервюта за чуждите медии. Неформално това се обяснява с разумни аргументи, защото е нужно украинските власти да комуникират с европейската и с американските аудитори, тъй като от тези страни, от САПТА, очакваме военна подкрепа. И е много важно да се обясни защо и да се разкаже какво става в Украина и по този начин да се въздейства върху процеса на вземане на решения и обосноваване на решенията на западните държави. Но понякога това изглежда и е като удобен повод да не се отговаря на въпросите на украинските журналисти, които трябва да полагат големи усилия да стигнат до отговорите на нашите управляващи. Лично аз имам усещането, че британските и американските ни колеги имат по-добър достъп до това да снимат оръжията. Особено тези, които са осигурени от Великобритания и Съединените щати. В Sky News, например, снимаха тежките британски оръжия, а CNN – американските. Точно с такава логика. Но и конкуренцията с световните медии, обаче, не е най-важното за украинските колеги-журналисти. Изненада номер три от първите ми срещи в Киев. Хората не се оплакват не тръгват с драмата напред, не търсят ефекта на съжалението, не се само изтъкват в мъката, неудобствата, страха, тревогите, които преживяват, или пък в героизма. В статистиката на загиналите журналисти, която прави репортери без граници, расте броя на колегите загинали в Украина, много често като местни сътрудници на големите чужди медии, както стана с украинац-фрилансър, който загина без бронежилетка, поразен от руски снайперист, на линия. Докато италианския му колега оцеля, благодарение на това, че имаше добра бронежилетка, купена от неговата медия. Украинските колеги от общественото радио и телевизия допълват сложната картина. За щастие нямаме колеги от обществената медия, загинали на фронта, докато са работили като журналисти. Но ние като журналисти в медиите не подлежим на задължителна мобилизация. Не защото има някакви привилегии за медиите, а защото определени професии се смятат за необходими за обществото във време на война. Например, да се осигури достоверна информация за случващото се. Това е такава професия. И така, почти на края, почти на сила, без капка сензационност или събеизтъкване изкача отговор на този въпрос. Ако не като журналисти, имате ли колеги, които са загинали като доброволно станали част от въоръжените сили на Украина? Uh, yes. that... we have that we this war. Да. За жалост, има такива. Загубиха живота си на фронта като част от въоръжените си. Една среща в общественото радио и телевизия на Украина по пътя до Киев и назад, среща, осъществена с помощта на Олена Ремовска и нейните колеги. Върни се жив пее Украинката жеклин за Украина. Разкази от една нападната страна.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 У славну Україну, гей, гей, розвеселимо.